corragarría espalda bidde gorría más talca Hai ese contra no hastuzen quereizea guruan hasspe elgoa eszen San gaur beste erratzaio bat, gaur ere bidegorritigoaz. Bidegorrian astorgar. Okerra izes egina, aspaldi gaitzeko meta, meta hartana noani izan aventur maleta. Bide lausha murberdina, baino naiagut malda. Eta gaurko erratzaioan bidegorritik Iruniara joangoa. Irunean cine izango dugu aipagai eta baita liburuak eta literatura ere inora baina ez dut zertan etzi zuregi Gure lehenengo bizita kanakiz film produktolara izango da eta bertan Amaia Remirez izango dugu, En Other Day of Life pelikulako Ekoizlea Gidoilari eta Bertako Partaidea. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bihan kam Bide gorrian azfalta, bide gorritik irten da Ostean bizikleta berri sartu eta kale nagusian dagoen katakrak liburu denda eta kaltinara gora. eta han aurtengo ikuizpenen berri emango digu edoi etxartek de gorría a ese barrúa nasalca terías día mástalca te urgueñé a másalca te ju giroño hasta hastaca turúba te también calzó lailla esalda y de Bide digabe azpalka Gorpide digabe azpalka Galgari digabe azpalka Kateri digabe azpalka Guru bat elta diakka Zora garria ez alda Bide gorrian Bide gorrian Bide gorrian Gorri bidean Eta soinu honekin ...pelikula bat ikustera murgilduko gara. Another Day of Life, beste bizitza egun bat gehiago. Arratzalde hon, Amaia? Kaixo, arratzalde hon. Kontatu eguzuz, zer da beste bizitza egun bat gehiago... ...otro diade bida edo Another Day of Life, hau? Bueno, pelikula eh, salatan estreinatuko da ostiral honetan. Un dia maz konbida izemuruarekin... Eta Richard Kaputczynskiren e, liburuan oinararriuta dago Richard Kautczynskik hirurogeita e, hamarga zen hamarkadan azikako deskolonizazio prozesuetan murgildu zen erreportari bezala, eta kasu honetan golan e, portugazak e, handik al ari zirenean eta herrialdean Gerra Zibila piztu zenean hiru ba, hilabete pasa zituen kaputinnskik e, guda Zibil horretan murgilduta, eta e, pantai handira ekarri dugu pel e, pelikula honetan, ondia maz konbida. Pantaia handira, gainera animaziozko marrazki bizitunekin, baina baita doku bezala ere bai, ezta? E, garai hartan, kaputziskirekin lanean, elkar lanean, haritu ziren kasetari eta pertsona batzuk e, e, kontaktatu dituzu eta beraik ere elkarizketatu dituzue dokumental, fikzio, animazio honetarako? Ba hori da, bueno, Liburuan Kaputxinski kontatu zituen gertakariak, guk pelikula e, moduko narrazio batetan e, uzartu ditugu, eta gertakari horiek, e, irurogoita magustean Angolan berakbizitakoak animazioan kontatu ditugu, baina hasieratik nahi izan genuen e, animazio horri e, beste emozio eta errealitate bat gaineratzea. Eta horretarako Angolan kaputxin egon ziren pertsonak, bera lagundu zuten pertsonak, E, Irudi errealean agertzen dira gertakario horiek e, e, osatzen, ez da Faruzko komandantea eta Artur Keiroz eta Luis Alberto kazetariak. Holi pertsona realak agertzen dira, baina marrazkietan ere agertzen zaizkigu pertsona iberrak eta nolabait hor badago joko bat, ez? marrazkietatik animaziotik eta personaje realetara eta egia zan oso eramangarria egiten da. Lan izugarria emango zuen horrek, ezta? da? Bai, lan, lan izugarria izan da, baize. gidoi aldetik, realitateetik e, partizten gara, baina kaputxinskaren bergiragaren bitartez egiten dugu eta guk e, Zeran nahi genuen, pelikula entreten nirgarria eta unitate bat izatea, ez da, nahiz eta batzutan animazioan egon, beste batzutan irudi errealean egon, ikus e, narrazio bakarra izatea osoa. Eta, bueno, pelikula ikusi duen jendeak hori esaten du, ez da? eskutik elzen zaituela pelikulak, eta momentu batean berdin zaizu animazioa edo irudi erreala ikusten ari zaren, e, aventurazko eta gudazko eta kazetaritza historia bat ikusten ari zara. E, Abentura aipatu duzu eta, benetan, aventura luzea, Raúl de la Fuentek ere, peliku... Raúl de la Fuentek eta biok, zuzendariak eta biok, pelikulau errodatzeko, pelikulau egiteko, behar izan duzuen denbora ikusita, erabilidu aurre zuen aurrekontu ikusita, zenbat urte eman dituzu proiektu honetan? Ba, amarka bat izan da, ideiatik atik, kan esen zail ofizialaen, eskuztena genuen arte, hamarkada bat izan da, ze pelikula oso berritzailea da... Ba, zentzu askotan, ez da, ba, aipatzen dut zuna e, animazioa eta irudierreala uztartzea, baina baita ere, e, koprodukzio Europar handi bat sortu dugulako, hemen dikana zita, ba, Polonia, Alemania eta Belgikarekin egitegulan, ze animazio estudio bikainak topatu genituenan eta pelikula, ba, Bera, berez handitu egin da, e, historia kontatzen ari ginenean, merkatuetan eta zinemaldietan, eta ba, ikusten genuen interes handia pizten zuela. Orduan kalitate handiko pelikula bat egiteko ba hori hamarkada bat eta lau herri produkzioa. E, gainera, ekoizpeneare haundia izan da, ekoizle lagun bezala dituzue Poloniako eta beste leku batzuetako ekoiztetxe eta bertako laguntzak ere jaso dituzuela ikusi dugu e, 6 milioi euroko aurrekontua, ez da? Bai, ai, ala da, ez zemure asmoa, hau e, amestu genuen egan ez genekien zertan zartzen ari ginen, ez kriston inocentziarekin, azten da hau baina Bueno, ezaten dizua mesala, handitu zuan da, eta kalitate handiarekin egina izan dugu ba aurreko honi esker. E, kalitate hori, marraskietan ikusten da, benetako pelikula bat, momentu batutan, haztu egite zaizu marraskiat direnik ere horagerten diren, diren personaiak, lekuak, helikoteroak, e, e, paisaiak. E, nola lortu zuen, ze estudiolikin egin duzue langustia, au, fikzio, horren ederra izateko? Bueno, estudio askotan erinda, erindala, eh, Granadan, Hungrian, eh, Polonian, eh, eh, Europa osoti. Eh, Europa osoko estudioen laniko bedenak hartu ditugu animazioaren fase ezberdinetan parte hartzeko. Eta, zurzeu, koordinatu beharko zenituen eh, lan horietako asko, eh, koizpen arduraduna izan zela, ez... Eh, Zer sentitu zu lan naho egiten nola eraman duzu denbora guztion honetan lan hau amaia? Ba, kompromezu handiz, mm, zaia, zaia izan da gure ikuspeagia mantentzea e, urte hauetan guztietan orduan beti e, ekoizpenean, zailtasunak zeudenean, gu liburura bueltasen nien rauletani jakiteko zer zankontatu nahi erenuena zergatik ari ginen hau egiten eta zein azkenengo helburua ez ta, ta esan dezaket ba harro gaudela eta da lortu egin degula. Orain gure gure etzeko horma batetan itsasita dagoen gidoiaren e, zirriborroa pantaila handian ikus daiteke ospiraletik aurrera. Aipatu duzu liburura itzuli izan sagetera ben baino gehiago, ze aurko emandizue kaputziskik ba liburuetan. Ba, bestearen tokian ikasten ikasten hartzea Eta protagonisten, protagonisten azalean jartzea, ez da? Beraien historia kontatzeko gukbeti, amodio eta errespeto handiz lan egiten saiatzen gara ba, aspekto guzti guztietan, profesionalean eta artistikoan. Eta kontatzen den historia hori, eh, angolak, deskolonizazioa, E, prozesuan, e, nolabaiteko baite, nola irautza armatu bat e, e, gauzatu zen Angolan, e, batetik independentzia eta bestetik e, eskerreko baloreak e, jartzen e, alitu ziren e, milak eta milaka pertsona. E, Gaur egungo Angola ezagutzeko parada izan duzu edo ez duzue ara joateko aukeraarek izan? Bai, bai, noski bi okaziotan jungara Angola eh, galen dagozikoan, 2000 amaika, junginen, pertsonaia errealak bilatu eta ezagutzeko eta pelikulan parte hartzeko Han, han daude, oraindik ere horiek han bizi dira? E, Farruzko orain bizi da eta Keirozka azetaria duela gutxi Portugalera junda bizitzera eta Luis Alberto Lisboa han bizi da ba, duela duela zakitzen bat urteia uh -huh. Eta zer topatu golan? Bueno eee eh espertintasun sozial ikaragarriak ariakto ditugu. Hau da, irauntza amets bat izan san sozialismoa urte gutxi iraun zuen eta, eta ondoren ba kapitalismoa eta ondoren e, txinaren ekarpenak nagusitu dira, ezta? Etarudian eh e, e, ora, ora inikan, ametsura etzan, etzan aurrera dira. Eta, kapontzizki, eta duela hogeita mar urte baino gehiago historioiek, nola gogoratzen dituzte uste, doze, zein presioatea duzue izan zen amets horretakoa? Ba, garratza, garratza esango nuke, eh? guztien, pertsonaia hauen guztien emozioa horrein garratza, da, ze... Ba, bat egitetzen bat pertsene zuten bizitza e, konflikto gaitazka horretan baino gaur egungo herrialdean ez da, ez zan, irau, ez zan irautza gauzatu Bultatu e, gaitizen pelikulara Amaia, Ano Derdei Of Life e, horretara, e, Donostian publikoaren saria jasozen zenuten kan esen ere, aipamen berezi batzuk, eta orain e, festibales, festibales alizate eta sale sozialetan ikusi dugu Ba, hemenetan e, posa gaineska Arisaretela. Bai, bai, bai, ze ikuslegoaren hiru sari jaso ditu pelikula honek eza za e, Donostian aipatua ezun bezala, baino baita Egipton eta Polonian. Ordun, horren pelikula aperezio batek e, ikuslegoaren favorea edukitzea oso pozgarria da guretzako ze pelikula hobez dugu kritiko edo intelektualentsako egin, baizik eta edonorentzako, ezta, eh mendeko pasarte ezezagun hau ezagutu nahi duen edonorentzako, eta batez ere eh guretzako pozalizateke orain liburutegi eta liburuendetan eh kaputxinskiren liburuak agortzea. Hori izan gure gure amatxa. Bueno, eh, nik uste dute, kaputxinski beti dagoela ondo irakurtzea, eh, asko eta askoak irakurtzen ditugu haren testuak eta ari buruzkoak eh, hemenetan, baina, bueno, nik uste dute, pelikulak publikoari eh, sortzea zirrar hori, edo publikoaren zariak asozeak, eh, zerbait berezia esan nahiko duela ere, ez da, zuentzat? Ba, eba, guztiz, ba, komentatzen nizua, bezala, hori zan gure... Gure hametxik handiena, publiko zabalarentzako ba, pelikula entreten igarria, deskubrimendo bat izatea eta, eta horrek pozten gaitu batez ere. E, orain arte, sinema jaialdietan eta negon da, e, aste honetan, ostir honetan Euskal Herriko aretoetan eta izango da. Ibliko zarete zuek ere, patetik bestera, edo ze plan dituzu aste burburako? Bueno, ba, gaur bertan, Bartzelonan aurreztrein daukagu eta... Biarr Madrilen, eta Ospiralerako zeho zerberesia prestatzen ari gara baino, oin lanean. Ba gu, gonbidapena ingo diogu jende guztiari pelikula ikustera joateko, eta azken galdera bat, niri pelikula ikusten ari nintzela, asko gustatu zitzeizkidan, e, Mikel Salazek e, egindako soinu bandako pasarte batzuk, orain sarean e, badago Another Day of Life e, musika E banda osoa, sekulako lan egin du beste napar honek ere, ezta? Bai, sekulakoa gure gure guztietan gustatzen zaigu Salazekin e, lan egitea, baino pelikula honetan nik esanogunuke bere burua ba, superatu egin duela, ezta? Kriston e, un kirarritasuna ematen dio pelikularri e, Mikel Salasen soñuandak, bai. Ba, musika horiek ikusiz, luandara joango gara, angolan murgilduko gara, duela marka batzuk, eta sorteriko nena, Amaia? Mila esker, zuei, gero ikusi nahi zaituztegu. Hori da, mila esker gel, agur. Mila ezker, agur. Life de la Fuente, Amaia Remirezek, eta beste hainbateke egindako film eder bat ostiralo honetan, Euskal Herriko sinema aletuetan eta espero desagun aurrerantzean, liburu dendetan ere, liburutegitan, Kaputxinski gero eta presenteago izatea. Euskaraz eztauskagu bere testuak, baina horrako ere badaukagu saregiteko bat izan ere Kaputxinski maite badugu, horregaiti da. E, kasetari eder bat, historio ederrak eta zer kontatu ugari eman zigulako. eta gure ibilbideak irunean iriburu zaharrean nafarraku iriburuan jarraiten du orain, Broket, Brothers, Brass, Bang, eta gure gainetik izarrak bakarri <tipasik> ko kale nagusiko Katakrak liburu dendara eta eskaparatean liburuak, liburuak, liburuak eta afitsak. <totipasik> Kantinan kafe bat, pastelak, garagardoak, pintxoak, jendea isketan, jendea irakurtzen eta barrurago liburu den da itzel bat. <totipasik> lairu bat eta beste bat eta goian areto nagusia. Guk gaurkoan Rosa Luxemburg, Angela Davis, Leslie Fairbird eta beste batzuk aipatuko ditugu edoi etxarte atakrakeko kidearekin kooperatibistanrekin. Upgrade <laughs> izarabakarik beureganebi izarabakarik beureganebi izarabakarik beureganebi izarabakarik beureganebi Zagertu eginda Hori dio Broken Broder Brass Ban honek Eta gurekin Bat katakrakeko Liburu saltzaile Kooperativista Eta logundugun Edoi etxarte Arratzaldeon Edoi Arratzaldeon patxin Zer berri Iruina asar Horretatik Bueno bergin mordo bat eh, Alor askotan ezta Eta baita ere Liburuei daokiei Onean Eta, eta horretan hori gara. Katakrak liburu denda bezela sortu zen, liburu denda sozial bat, lehenago hormiga atomika zenaren errautzak edo hormetatik atera eta leku ondiago batera sei bilbide induzue, bide labur eta eman emankorronetan. Ba, abenduaren ondarretan beteko ditugu 5 urte eta bueno, nika esango nuke erritasuletako bat e, izan dela baduela oraindik ez dira bi urte bete, ba liburuak e, egiten hasi ginela, ez da? Beste denbora liburu artean honeta gero, ba, ba, ...Jauzi txiki hori ematea pentsatu genuen eta bitartean ba liburu denda, ba gero ta titulu geiago sornitu, eh sukaldean, bueno, gero delikagai kochoak egiten alegindu eta areto nagusian alik eta e, sola saldi eta liburu aurkezpen e, interesgarrienei tokia egiten saiatu e, gara. Liburu dendatik liburu argitaletxe izatera pasatu salete eta euskeralaz eta kastelaniaz itzulpenak eta sorkuntza lan desente ekarri dizkizu. Kontraiguzu, guztu bi azken 2 urte hauetan aritzade liburuak argitalatzen zen nolako langintza izan da hori. Bueno, em, azieratik erabaki genuen ba, Euskarriaz eta Gaztelaniaz eh, arituko ginela Naiko nabarmen ikusi genuen ba, itzulpenak toki ba, nabarmena izango zuela eh, gure ekoizpenean eta eta hala izan da azieratik, egia da Gaztelaniaz eh, jatorrizko lanen bat badaukagula E, euskaraz dena dira itzulpenak eta euskaraz gazzelaniaz ez bezala, ba, ikusi genuen e, toki bat egin genezakela ez gure ekoizpen txiki horretan ez, e, gure ideia da ba urtean enpoei titulu argitaratuko dituen e, makinatxo bat e, martxan jartzea eta e, pentsatu genuen baziklozikklo bueno, ba, horretan e, ba, demagune urtean pare bat... E, narratibako lanak eh, izatea. Eta gainera pentsatu genuen eh, narratibako la ohiek izan zitezkela batetik ba, propio eh, itzulitakoak. Mm, beste kasu batzuetan eh, berrar talpenen bate egon zitela, ez da katago kan lanen bat. Hala eh, gertatu zen bezala gure lehenengo narratibalanarekin, ba, liburu erdia ja da eh, Armiarman sarean, eh, eskura daizegoen e, testu bat, ezta takiliko bai hasiren. Eta beraz, e, horretan e, horretan diar dugu batetik e, saiakera, bestetik narratiba, munduko ahotsak saiatzen gara, bueno, ba noraitaeko oreka bat e, izaten, ez? E, ba jatorrizko hizkuntzak izan daiteke zela baltaino geiago eta oraingoz ba Ba, bueno, ba, Inelezetik, japonieratik, galemanetik, erruzieratik e, aritu gara, eta, eta ala jarraitzen dugu. Takili kobailasi aipatu zuzu, japonieratik eitu lizen dituzten bi testu, e, doblato fere karri duzu euskerara, e, nolabait e, bueno, e, klasiko tzat eman ditzakegun idazleak, baina gaur egun bizirik dauden idazle askoren obrak argitaraten aritzaletea, Eta ipagarria da Angela Davis edo Silvia Zedilitzirekin ba, bigarren liburuarekin ari zaheletela dagoeneko. gueneko. Bai, e, berriki aurkeztu denuen e, emakumea kultura eta politika. Angela Davisen lan klasiko gala, ba? lagoikoa markan argitaratu zuena. Eta beste libururen batekin saiatzen garenez, ba, euskal irakurlea gutxirenez elebiduna den ba, gaztelaniaz bintzat, eta kasu horretan el Frances ez dagoen titulu bat e, ekarri dugu euskarara 18 testurekin ondoua eta zu suriozun bezala e, guk argitaratzen diogun bigarren lana da euskaraz hirugarrena eta nik uste dut aukazi izango duke iaia ia, estrategikoki e, gerota oihkoagoa baldin bada e, gu postuko gaitu ez eta da zarritan Euskarazko irakurleak eh, izaten duela eskura eh, autora baten lan bakarra, ez? Eh, itzulpenaren kasuan, eta ezin izaten duela gero horrekin sei ez? Ziburren izalbuespena da eh, novela delza, eia daigelaren katalogoan badirela zorionez autore batzuk, bat titulo bat baina goiagorekin, are titulu askorekin, esaterako aterako eh, Agatha Christie, ez? Baina ez da osoikoa eta adegutxiago eh, zailakera den kasuan, eh, eh autore batek bat baino gehiago izatea. Eta beraz, eh por bueno, ba urtea datorren urtea argitaratuko dugu eh Silvia Federiciren eh bigarren izango dena eta ja da eh hitzartu daukagu ba hemenik urte beterako edo ba eh laugarrenan bat. Hori da hori, Emaria e E, azte honetan bertan, Rosa Luxenburgek kartzelatik bidalitako gutunak e, aurkeztuko duzue. Eh? Kontaktu guzu, txel liburu den eta nola daukagun liburu hau Euskala ziragur gai? Bueno, eh, liburu hau da, Rosa eduki zuen eh, korrespondentzia zabal horretako piezetako bat. Hain zuzen ere eh bera hil eta urte betera argitaratu zuten eta jaistu eh urtarril hontan urtarrilaren 15 beteko dira 100 urte Rosa Luxemburg beste 32 e, burkirekin batera hilko zituztena eta bueno ba norbait esaterren e, alakoetan askotan gertatzen den bezala ba e, itzultzailearekin eh harreman eder baten emaitza da liburua ezta Eta kasu honetan, eh Amaia Lasa Itzultzaileak eh ba, ia berrogei urte e, Nikaragua Sandinistan, e, bueno, ba, gutun hauek itzultzen hasizen Aregeiago berak eh 68ko Parisen e, oiartzunen garaian ezagutu zuen liburu hau, Francesezko edizioan eta aipatu bezala berak egin du itzulpena. Berak hitzaurreba e, gehitu dio eta liburuak badauka baita ere bat nahiko nahiko luzea eh Ignazio Estarane ke e, bueno, ekarpen e, e, teoriko politikoen e, ba norbait ez bat egin e, digu Eta ze beste nobedade izango dugu eh udazken negu honetan alde horretatik e, katagraketik ba begira e, Mikel Colhas berrietaratuko dugu 25 urte E, xair mendiguren belezia itzuli zuena eta, bueno, funtxean e, itzulpen horretat itzulpen hori oinarri hartuta e, bueno, ba, maketa, ortografia eta kasu batzuetan e, iztegi aldaketabatzuk e, egin ditugu ez urra bat du bide hori eta e, bueno, ba, bateke formak eta aldatzen dituelako eta gainera Jose Basarren handiaren e, e, itzaurre bat izango du Beren novela e, kutsunetako bat, delako e, beste a beste. Eta, e, justu ere, ba, e, dudango aurretik, argiteratuko dugun laugarren eta azken tituluak izango da, horrein e, mm, ezango izutze, aurrera eta atzere biligara tituluarekin. Feminismoa denon da, politika pasio e, bel juksen e, lan klasikoa, jara mauron bat urte dauzkana, eta Amaia eh, itzuli du eta Mariduz Estebanen eh, itzaurre batekin eh, etorriko zaigu Horrez gain, ba, gaztelera eh, irulan izango ditugu eh, esklabutzaren eh, historia bat, batetik eh, gero, eh, politika eta musikari buruzko eh, musikari baten saiakera eh, morendik hande eh, titulua erabakitzeke eta azkenik eh, bueno, antizikiatriaren e, liburu klasiko bat e, e, antonutxirena italian eta europako estetoki batzuetan nahiko ezaguna, baina pere lanak e, gaztelaneaz e, itzuli gabeak dira horret Ba, ikusten da bai, edoi e, zendoz aletatela lanean gogotzu, eta liburuak argitarateko autua egin zenutenetik, ez duzuela martza gutxitu e, bi urte dira, hainbat liburu ze ondorio Ba, segura eski hori nik oso goiz da ondorioak eh, alteratzeko ze liburu gintzaren ondorioak oso genora datoz eta, eta bueno, ba, detektatu ditugula ba, ziurrenik gai batzuk beste batzuk baina eh, interesantia bat bizten dutela, batetik estetik, eh, itzulpenarena ba, oso borroka eh, zaila dela bereziki eh, euskalari dagokionean gure zifrak birena birelako, eta esango nuke, oraindikan, ba, nahiz eta liguruden da askotan lanegin egin kontrakonora batean, ba, delan oraditeko aurrein, juzkoa, ez, eh, zaiakera itzuliarekin, baina baita narratiba itzuliarekin, eta ziurrenik horregatik, ba, eh, salmentetan gelditzen dela, nahiko eh, urrun, ez da, eh, ba, eh, jatorrizko lanek eta izan dezaketen, eh, ibilbidearekin eh, alderatuta, ez, Baia, bueno, gu oraindik eh, ikastenari gara, gure liburuak gerota gerota hobeki egiten saiatzeko bide luzea aukagou aurretik eta eta horretan horretan saigiko dugu, ba a liketa ezaginakola eh, sant historia kifikada rienak eta ederrenak eh bauri, nobelaren mailetan eh, jartzeko asmoarekin eta eh, ikusten hongi egiten bat dugu, inkluso liguruden den, den e, funtsera pasatzeko aukera izango dugula, eh? Liguruek daukaten e, inmortalidade aukera hori, eh? Eta ikusten ari gara baita ere, bueno, ba, ligurute egin publiko askotara irizten ari dire da gure liburuak eta horrek ere ba, asko, asko posten gaitu, dakigunez e, bainera e, hori. Didasoaren egoalde eko liguruteetan baina iparraldeko batzuetara ere ibisten hasi gara eta maila pertsonalean editore iza jarduteari zer deritzo edo ertxartek? Bueno, egia esan, e, e, e, oraindik dikane lengo gunean e, imanol eta e, pereziki honetan ari garen no, garen okiduro ok, gara komentatzea genuen, ez, asko oso burrun ikusten dugu oren dikane gure burua ala daitzea, lehen esaten izun bezala, ez, asko dugu asko dugu hobetzeko, asko dugu ikasteko, ez? E, bueno, ba liburu guztietan ikusten duzu eh hobetzeko aukera daudela, ez? Eh egite dituzu, baina aldi berean eh ba hizugarrezko ilusia egiten du, ez? Joanden astean izan genuen datorren ikasturteko eh bueno, eskaintza isten hasteko e, azken bilera eta eta bueno, ba, ikusten duzuna da asko lagola e, ekartzeko eta eta bueno, ba aurrerase hiko begula. Aurrera jarraitu beharra dagoelako, baina liburu denda batean, liburu irakurtze kluba izateare gauza bitxia da. Zuek bat baino gehiago daukazue. Bai, ba egia ezen urtetik urtera aldatzen joan dira gure irakurtze taldeak eta egia zentzurretan e, ba urten e, Bi taldek bigarren urte izango dutela, alde batetik etik e, e, testu feministak irakurtzen dituzten e, taldearen bigarren urte izango da, baina baita katalan eze irakurtzen diren e, liburuena, eta irakurre taldeak e, Euskaraz ba, berezik narratiba irakurtzen dugun talde horrek zazpigarren e, ikastu urte izango du, gormi gato bikan hasi zelako, eta, bueno, pixate, korrontearen kontra, ba, duela zei urtera baki genuen e, dena itzultenak izango zirela, eta las e dugu Oontde Natalia Gizsburg izango dugu gurekin eta, eta bueno, ba, ba, be esaterako e, Bailiburuuz saltzaile eta bai editore izateko oso, oso foro interesgarria da irakurle talde ze hor ikusten duzu ba, nola funtzionatzen duten testuek zer funtzionatzen duen eta zerkez eta nola eta, eta uste dut da ba ez gure Gure unibertsitate errikoien e, Agar txiki bat, eh? Hori da, e, gure Herri unibertsitatea dira e, Kalean Zaudete, kale nagusian e, Iruñan bertan e, Iriburutik Nola ikusten da? Gainontzeko Euskal Herria, gainontzeko Euskal Kultura eta Panorama oro Oroar, edoi? Ui, ze, ze galdera zabala Esta, e, bueno, nikoztu dut Euskal etarikzenetarik esan dezakegula egula alegia badira dinamika interesgarriaak egonkortzen direnak ez badira duelaita hogei hogeita haman ogei, urteko zikloetan egonkortu diren ari talletxeak eta egonkortzen dira esaterako badira duela gutxisaago sortu diren e, proiektu e, txikiagoak ekarpenak egiten ari direnak ez, ba, pentsai e, pasa zaiten halametxoken, esaterako eta gero bueno, ba, Euskal Herriari gertatzen saiona da naiz eta herri txikia izan, es eh, kilometrotan ba, e, oso desberdina dela, es dauka dendsitatea, es ba Iruñarria zentzu batean ba nahiko isolatua dago, eta oso gertu egon ba, ba atik, ez Gipuzkoatik, es esaterako eta eta bueno, nik uste dut Gezurra badiru dide, luakkin mordoba daozkagula e, batetik bestera. Zorionez, esango nuke, e, argitaletxea dira, eta zentzorretan e, aspaldi germanek e, buruan argitaletxea bultzatzeko zeuken e, griña horren argudiotako bat hainjustu hori zen. E. Eta zen e, gure lau hor metatik, hori hurler daiteke katakrake norma gisa, la iruñarriko hor magisa, ba e, gainditzeko modu bat da, ez? Eta alegia, ba guri sarautzeko e, Donostiko ala, ala beste tokietako e, argitaletzen e, liburuak gure mailetarai iristen denean, ez? Ba, Euskal Herriko beste zokoetatik iristen zaizkigu ba jendearen lanak, ez? Eta jendearen ekarpenak, ez? Eta sentzu horretan e, ba ustuz badirela, ez? Eh e, to, tokider bat e, justu ere hainbeste beste helme eh, eh, lotzeko, ez? Eh. Eta zuen liburuak ere batetik bestera ali dira bidaiatzen, batetik bestera ali dira elten, baina proiektuak ere zona dauka, ez? Eh, Euskal Herri ugal eta Euskal Herrias gaindi ere esango nukenik. Bai, nik, nik esango nuke gukori bereziki eh, larun batetan da egiten dugu, larun batetan eta eta online bendan, ez? Eh zelarun batetan, eta bere ziki ba, irunean e, den demagune, manifestazio bat, ba, jende mordo bat pasatzen da kata kraketik, eta eta bere bere kantinan e, e, e, zehote eraten du, ala, ala bere liburen dako e, saien batetik e, liburen bat hartzen du, eh? Eta, eta bai, hor nabaritzen duguk e, badagoela, ez? Eta, Euskal Herriko mapa. Eh? E, bost urte eingo ditu negu honetan e, Katakrak e, proiektuak, kooperatiboak, liburu dendak, antina, areto eta gaur egungo arkitaletxe eta Katakrak sortu zenean e, zuek e, kontatzen duten hainbat hainbat faktoreek enzutelabata. Bat, bat aldaketarena izanda eh etaren bukaera, eh m mugimenduaren sorrera, Aldaketa behar bada, beranduagoetot horrezen, behin katakarak sortutaz eguela, baina nola ikusten da bostu urteren ostean, e, eguela, bera? Bueno, nik uste dut oso egoera desberdinean gaudela, ez? Eta bostu urte oso gutxi dira, baina oso aldaketa e, abarmenak egon dira. Ez dakit, e, segurazki ez dira, terrenu guztietan e, berdinak ez? Baina alde bat nabarmentzeko. Guk eh, ateak zabaldu benituenean eh, idiko muden du sozial mordo batek ezin ezintzituen eh, udalaren eh, lokalak erabili, ba, izaldiak eta barrekoak egiteko. Eh, Zorionez, eh. hori zuztarretik eh, eh, aldatu da. Eh. Horrek ez du esan nahi, ba, esaterako gure mm, aretoak jasotzen duen eh, eskaria jetsi eh, denik. Eh. Baina, eh, Nik uste dut bai behar zen gaitu dela, eta horretan are gara, gainera, ba eta egiteko ez. Mm, hori aretu ari da El ez. Eliburu dendari dagokionean gokionean, gu zabalduen uenetik, uste dut lau liguru dendari itxi direla iruñerrian, ez. Eta eta bide horretan uste dut bakarra zabaldu zabaldu dela. Ez? E, beraz, e, egia da, ba, ez dakik ilu dende ilotutako siklo aldaketa batean gauden, ziurrenik bai, baina badabaita ere eh bueno, badenden oro har e, krisia, ez, edo tenda mota batzuen eh krisia. Eta sentsorretan e, ba, gure apustua dato zen ilabetentan izango da justu ere bueno, ba guk eredugat izan dugu esta, ba eredu horretan sakontzea. Eta gure lurgurdetako bat da ba liburu dendari eh bestelako zentralitate bate, eh, metroetan esaterako eh, ematea gaitasunenbiagoa izan da eta eta ba ez eta bueno eh claro, so, hain galera orokorra galtzen patilla galtzena izela, es. Eh? Em eh, da bueno, ba eh erakundeetan eh, alketa bat egondela, baina bueno, neurri batean eh kukerakundeekin bakenduta esaterako liburutegiekin eh e, daukagun harreman kommerziala ez daukagu bestelako harremanik, e, beraz ez dugu bereziki sentitu, ez dugu harreman ona genukan e, maila horretan, ez. E, Baina sozialki izango zuen erakin bat, ezta? Eh eh Barcinaren eta UPNren garaioietatik eh gatoz eta katakrak egiteko eta eh sortzeko motivazioetako bat ere izan zen E, lokal, sozialak eta behin eta berriro deusesten e, botatzen eta e, okupazioak ezuen e, e, lekurik irabazten alduzaroan, eta horako estabilidade <coughs> bat emateko sozialki eta kulturalki eta gaur egun e, aldaketak hori dena ba, Claro irarrozi du. Gu katakak zabalduzenean e, parte zarran ez egon gaztetxerik arropat, arrotxapen ez egon gaztetxerik Nafarroa osoan gaztetxe gehiago e, ireki dira, esaterako kale guzian bertan hori ba, indik ez dago zabali, baina duela bihurtetik ari dira lanean e, bueno, ba, e, belaunaldi dezberdinien arteko zentro komunitario bat e, lantzeko judalaren bueno, eraikina den horretan baina e, e, prinsipioz asamblada baten bidez e, judeatuko da, beraz baina, barmen e, zabaldu, zabaldu dira espazio morgo bat e, ba, lehen ez. Eta nik uste dut gure ekarpena izan behar dela, ba, piskalen esaten izunaren aldetik, sakontzea ez? Halei, da, baitugu espazio gehiago, baina, baina, landu garritugu, eta eta uste dut hor, bide luzea askoz gehiago, ba, gure ideiak, ideien anista sungustian, ez? Ba, izan em, em, modu narratiboan, izan em, modu analitikoago batean, ez? eta eta nikuzte hor, hor ari garela saiatzen e, eta horre egingo ditugu da ere gure gure ekarpenak ba saiakera horretan utiko seitugu e, denbora aurrera doa e, nork bere lanak eta etzeko lanak ere baditu e, mila mila esker e, edoi, e, liburuen eta kulturaren berri zuzenean emategatik eta izango lugu parada eta aukera Ba, solasteko eta gauza guztiagoetaz, gehiago mintzatzeko. Mi esker patxetan arte. Hori da, gero arte. Agur, agur. Eta, Lore etxea gogoratuz, balerdi-balerdi kantatetzen hori eta oso aspaldiko okupazio okupatutako etxe bat eta okupazio mogimendua dakarkiku gogora. Katakrak izena bere ere, erarrogei garen amarkadan, irunean sortu zen okupazio mugimenduaren asamblea izan zen, katakrak izenekoa. batu dugu, bede galean balerdi-balerdi egin eta balerdi-balerdi italearekin jarretiko dugu. Eta kantu hau, beti gazte, beti gesurreta. <totipa> tik Belgik aragoaz zuzelara etan Jo Baltonik raperoa dago Kantu berriak, idatzi ditu Kantu no berriak grabatu ditu. Poems per no tornar ez ziturtzeko poemak. Gaurra albiste irakurri dugu bilagweb atalian eta enzuten asigara, enzuten eta eta beretau padak, sendira I no pots escapar, jo també mamak de noltros dins aquesta ciutat I sempre m'acabes trobant, amb o cap deixant, m'encanta aquesta seguretat de sabegar, esten fermats, afamak de riares d'un de s'altre agafat per un fil vermell que mai se drenca xapa, me deixes mil trampes i me les main todes, per aquest sa roca més m'agrada per un dissabte, ocre no com aquells mediocres que només Pensen en follar Digue-li que no tots hi saben com arribar més enllà Tan pur, tan pur, que arriba a fer mal Tan cru, tan cru, que ningú s'ho pot menjar Tan dur, tan dur, que això no pot cessar I ho de deixar es queixar El meu riff a matar I jo sé desaparèixer, per a no sé dormir, de ser dormit Acerca Can Joan de Saigo dins els meus somnis Efimes, me miren des de sòtil I no comprenen que lo que destim te tengui tant d'odi I jo corna de sempre, a mirar enrere, com qui mira com una tormenta s'han du toca seva perquè som un desastre natural Dus forces que no s'haurien d'haver arribat a trobar i que torn-lo de sempre a mi tant enrere com qui mira com una tormenta s'han som un desastre natural Dues forces que no s'haurien d'ver arribat a trobar i torna-lo de sempre a mira enrere com mira com una tormenta s'han du totca seva perquè som un desastre natural Dus forces que no s'haurien d'ver arribar a Quan penses que has trencat amb el passat que cada no ha que fa tanttu Quan penses que tot river Una riada te fa amb boi Quan penses que has trencat amb el passat Egent cada no ha que fa tanttu Quan penses que tot a Una ri te fa amb ui. Te fa amb ui. te fa amb ui. Fasam buit, una rialla de Fasam buit... I tot es mal recau allà mateix, damunt qui no s'ho mereix, es qui més ho pateix. Promeses que ten petitit jaes fems i resulta que sot jogi les ha fet. Deno alañorez. He du paretik, manes? Haiik bezaina racista zaretik. Sintonia txoa honekin, black black. kaltu honekin. Beltza, black is beltza, beltza power, power to the people! Ira dugu datorren ostegunean, eguerdiko batetan eta egun osoan zehar, ateirekien topaketa izango dugu larogita masasplirratian, eta guk, bide gorritik saioan, Fermin muguruza elkarizketatuko dugu, black is beltza, Proyektu trasmedia virus O aritu O palasa la It is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 di gatzeko meta, meta harta da noani izan arren turmal eta bidre lauzaur berdina baino nahhiago dut mandan Zoragarria ez al Eta berrit ere bizikleta hartu eta itzuliko gara birruñatik Bilbora Bilbon ibili eta Bilbon aritzeko Uineetan askarari gara eta sarean askarrago. Ordokian nere beti nabilela mandago da. Badakitza lada dela arribasea ignora. Baña esu certaneci zuduginen dut alkam. Bide gorrian hasta lga soragarria esaltza. Ba bai, soragarria da zinez bide gorritik aritzea. Bizikletan oinez enodai nahi duzuen bezala. Gu eskerretik aritzen gara. Go gaite egiten dut gustiz, Nora ese anaiz dio galdera utiz. Orduan zerrikusten da buru bat eta bianka. Eta batutan, kontrako norabidean datosenek beldurra ematen ere hartzen dugu naikoa indar aurre egiteko. Gau eta egun astalka, getitu gabe astalka, buru bat eta fianka, zora garria da, bide gorrian, bide gorrian. Haize barruan astalka, gainean astalka gusti gaino astuna gurua de gadi anga zoragarria esaldan bidegorrian bidegorrian bidegabe hasta uga bidegabe launoak badakizue bidegorritik punto irratia punto com eta saio guztiak zuzenean edo podcast bidez larogita masatia punto infon hemen Bilboko irratirik libre enean